Jag var varit ute faktiskt i långsötan, Det har varit minus 20 grader faktiskt Och man, man känner inte sina fingrar helt enkelt Man tappar alltså kontakten med händerna Alltså de, de sväller upp alltså man, man, Blodcirkulationen fungerar inte helt enkelt i, i, i, i minus 20 grader va? Men nu ska jag säga så här Vi hälsar lyssnarna välkomna på Stockholms närradio Och det här är Gärlärornet Sverige, vakna från kulturföreningen Järlhornet.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 Sverigkanalen.tk eller jaderhornet.tk. Och idag så har vi inte karpstypa med oss. När det gäller Sveriganalens webbradio som hörs dygnet runt så har vi följande lyssnastatistik som är helt färsk här. Och det gäller för kanal 1 och 30 dagar. Kanal 1, 30 dagar. Så har vi unika lyssnare 2086.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 Tisdagar 22-22.15 ABC News Radio från Australien Och onsdagar klockan 18.00 Har vi reserverad tid för Gunnar på 60 minuter Direkt från Dalarna Annars så sänds eller strömmas Streamas Mix 88 MHz Och det kan ni söka på också där Onsdag klockan 19 Danmarks Röst en timme 20.00 SD Falköping med Byradion en timme Onsdag klockan 21 Radiofrekvensen med Jörgen Berg från Stockholms Närradio, lördagens program. Onsdag 22-22.15 ABC News Radio från Australien. Och så har vi torsdag då, 18.00 Stormfront med Don Black från USA, Renser 20.00, Wöret 8, UK, Lynn Mosar, 20-21.30 har vi dagens program från Jalderhornet, Stockholms Närradio, halvtimmen från lördagen.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 Och klockan 18, Alex Jones Show, USA, två timmar, 21.00, David Duke Show. Från USA, och det var aktuellt däckoschema. Vår telefon fungerar, vi har 022560143 022560143 143 02 25 60 143 Och eh, varje lördag från 16.30.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 det är alltså olagligt att använda olagliga pirat eller såna här radiosändare på fn bandet som är med på 30 watt. Ja, men, men som sagt, vad hur är livet i Huddinge i vanliga fall då, så att jag. Är det inte mycket för det här? Finns det natur i naturen skogar och sånt? Ja, det är väldigt fina sur fin miljö, det tycker jag. Ja, det är alltså grann som Botkyrka kommun har mycket vacker natur också, eller hur? Ja, Lida ligger ju där också, den där Botkyrka kommun. Skivvacker och sådär. Ja, för jag, jag åkte moped mopeder, motorcyklar och grejer där på, och kom fram i Balingsnestet då. Mm. Det ligger ju, det, där börjar ju Huddinge så att säga. När jag kom från Halninge.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 Men vi kan inte hålla på att prata engelska här Utan det här är ju ett svenskt program Som är för, för, för, för, för rikstäckande program I hela Sverige helt enkelt mm. Ja äh, Karpstypen har vi inte med oss För han är ju kuggnäs Och kolla på de här vikingarockbanden Men det var en grupp där som hade fått en trafikolycka På en medlem så att, äh, Men det var ingen fara med den Men det hade skett en, en trafikolycka He den hette gruppen De är rätt bra faktiskt Det är en tjej som sjunger där Ja, jag har hört sådana med hyggd eh, Jag brukar gå in på Youtube ibland och få hem en del låtar faktiskt. Ja, finns det finns som ovanlig uppsamma låt Youtube också. Jag vet inte vad det heter nu, men... Äh, Inga av går den, eller man sjunger någonting. Det är den här nya sånger, som du kallar för ny sånger. Har varit var sångare sedan 1994. Men vad har man... Ja. Vad... Vad har man emot egentligen vikingarocken? För där sjunger man ju absolut ingenting om invandrare och sånt. Utan man sjunger helt enkelt om, vadå, kungar och konungar av vår natur och, och sådana här saker, va? Det är, har ju ingenting med invandring att göra, vikingarocken, överhuvudtaget. Och ändå ser man väldigt aggressivt och negativt inställd till den typen av musik. Ja. Men den här engelska, det har ju sett utfrån ju den där engelska eller man avrocken, eller vad man kallar så, eller ser också det här. De sjunger kanske inte heller någonting om invandrar men det är ju exemplet så Det är med att vissa låt, låt eh, namn i EU vissa låtar EU väldigt, eh, texten är ju väldigt texterna är ju inte speciellt trevliga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 Ja, Nej och det liksom går inte att köra sådana såna typer av grupper Och budskapet är ju ganska otäckt också Det är ju ren, rena hatgrupper helt enkelt va? Så att det, Tyvärr så måste jag gå igenom den här låtarna och sånt och, och, och ta bort nästan allting helt enkelt Det är bara fåtal som jag kan överhuvudtaget köra alltså. det, det går bara inte Budskapet är för, för, för alldeles all för mycket hat va? Ja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 Till och med från Japan var det tror jag med. Man fattar inte ett ord bara om vad de sjunger om. Det är med, budskapet vet man ju inte ett ord om. Alltså. Ja, jag har ett väldigt bra spanskt band som jag har lite fyrar av som heter äh, Stripe Imperial kanske för att Ja, och sen har vi Division 250 också. va Ja, det är något italienskt eller spanskt eller något. Ja, det, det är spanskt. Sen har ett, ja. ett, sådär, ett italienskt band till som man kan väldigt nuvalet som heter Imperium Ja, jag tycker jag känner jag. En, en, en skivomslaget är en, en, en, en örn eller en falk, så sån här symbol för imperiet och sen imperium och sen är det upphöjt till månen på något sätt. Man ser solen bakom månen på något sätt. kanske jag Det finns ju några tyska grupper som sjunger på engelska också, eller delvis på engelska. Va? Men ja, jag... Man var väldigt bra på engelska en del. Det går ju inte att allmäla heller en låt om man inte om man säger så här, att jag förstår inte ett ord vad gruppen sjunger om. alltså.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 Belgien, då är det en, När det är från Belgien till exempel också, då är det ju bara holländ, flamländska grupper, det är, aldrig någon annan gru det är bara flamländare eller alltså. Det finns en, en tysk tjej som heter Annette va? Som brukar sjunga också ibland tillsammans med någon, en, en kille också som brukar upp till. Ja, det är, kan vara väldigt bra en del av de låtarna. Annette kallar hon bara. Hon är född 68 tror jag. Sjunger hon bara på tyska? Ja, det är bara på tyska Ja, men det ser synd egentligen. De här grupperna borde åtminstone göra några enstaka platta på engelska för att kunna nå ut till de andra länderna också och för kunna förstå budskapet. För att det, det, det är ju bara för de som kan tyska. Det är ju som liksom gjort för, för Tyskland bara, va? precis ja, det är de där låtarna faktiskt. den är och den här, äta nu igen, den här tyska killen som dog som fick en hjärntumör. Jaha, jaha. Eh, han dog ju här för några år sedan. G ja, kom, jag kommer på det sen Ja, ja Annette finns det en som kallas va? Och ibland så jag Var gift med honom den här killarna som fick en Jaha, var hon gift med honom? Senare gifte honom så sagt ja, ja, ja, ja. Ja, uh... ja, det Ja, det är en Ja, har ju förekommit också den här vet du, Mellan tyska, engelska, franska, italienska grupper Som har gjort en skiva tillsammans Och då. då sjunger de på, på engelska oftast Och då, då funkar det ju mm. Det borde de ju tänka på egentligen att uh, när de sjunger på tyska för, för Tyskland så att säga Då förstår inte de andra länder någonting Det finns vissa som kan tyska men de flesta förstår helt enkelt ingenting Så det isolerar de där grupperna lite grann och de skulle kunna nå ut mycket, mycket bättre om de gjorde vissa låtar Eller kanske någon ensakka platta också på engelska språket va? Det är lite synd där Ja Ion Stewart gjorde faktiskt en låt på tyska som heter Stolt Eller Stolts ja. Ja. Den de sjöng jag faktiskt på tyska Men jag undrar han begrepp egentligen man sjöng där Ja de var bra de där eh, låtarna eh, Snowfall Och Memories Och allt vad det var bra låtande. Ja det var lite blandad kvalitet kan man säga ja. Men det började som en, de började som punkare Det var ju ren upp från början Ja ingen börjar från början de är så säkert. Det var riktigt bra var det... Du hörs nästan inte alls just nu, men det var bättre för en stund sedan, faktiskt. Jag ska se här. Jag kanske får... Nu, nu hörs du. Det var lite avbrott här nyss. Det här bandet vårt år, jag hörde Ja, finns de kvar egentligen, eller med, med Stigger? Dåligt, men jag tror, jag tror inte det, men de gjorde ju en väldigt bra låt som heter and Spirit. Han var gittarvis där screwdriver, den där killen. Ja, han heter Stigger, han, han heter Steve Calvin tror jag egentligen. Ja, men, men gör han någon musik i dagens läge tror du? Kaladinerna, ja. Ja, det verkar dåligt, men han, gör något, han kommer ibland någonting, men det är väldigt dåligt. Alltså, han bara skriker och så där, vidare. Aha. Ja.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 hon har, ja. en, hon har gjort en ny skiva också, men ja. den ha, ja, har, har du har du den? Eh, ja. Då har, har den. Det ja, ny... har den på den här nya. Ja. Den skulle jag också vilja ta på alla låtarna därifrån, eller rätt sagt MP3-filerna. För det, ja. var ju, det var ju flera år sedan hon kom ut med skiva. Sist eller hur? Ja, precis. Hur, hur låter den då? Är, är det... ja, jag tycker inte att det är bra. Eh, vad, är det det är för... eh, vad är det för stil? Vad är det för stil? Ja, det är en sån här pop, på annars slag Vem var det som sjöng egentligen på den här, den här tjej, tjejen så sjöng på Propat, Pro, Propatia-plattan en gång för några år sedan? Va, vad hette hon egentligen? Vem vet vem det var? Frig, ja, De själva så Men vem, vem var hon egentligen? Det är inte samma tjej som Saga, va? Nej, nej hon var med i det här bandet Hel, och sen slutade det. var du som sa Hon var med i det här bandet Hel, och sen slutade hon där och sen försvann hon helt. Och hon var ju med i något från början också, vad det var som Hon har otroligt fin röst, då. Ja, hon sjunger väl hyggligt. Ja. ja hon sjunger den där ängelbrekt låten, den där balladen, den var så otroligt bra. Så Saga som ni har platta, det, det, det var inte bra? Ja, jag tycker inte om den där Saga, det är någonting, Aha. Eh, hon lyckas inte så bra. Nej. Hon har ju gjort, eh, jag tror det är tre plattor med cover från Skodavelåta, eller det Ja, ett... de var väl kanske lite bättre, det var lite häftigt men...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 Du hörde va? Ja, inte så speciellt bra. Så det, den nya platta som hon har gjort där, den var inte bra så du? Ja, det är lugna låtar i och för sig. Det var bra ljudkvalitet och sådär trummor och bara syntar i bakgrunden och sådär. Ja. Syntrummer, men jag vet inte, det är slösduket då. Så det, är ingenting. det finns ingen, <gör> inget drag i det eller sådär. Nej, ja, hon som kallas för frig i alla fall tycker jag har en fantastisk röst faktiskt. Jag... Ja, det var riktigt bra. Och sen gillar jag också den här nya, eh, här Bruno Hansens nya sig eller fru eller vad det är som inte är så gammal som Anna-Karin eller vad det så, som var någon som sjunger, sjunger, sjunger låta på den här nya eh, projektlejtningskivan också. Hedan har jag aldrig hört förut va? Hon sjunger jättebra tycker jag. Hon ja. sjunger nästan bäst av andra. Är det fru inte Bruno det? Ja tror det, är någon ny fru han har. Hon har bara 30 års ålder nästan.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 Jaha, fast en tröja. Från den, från den här no shame, där jag tycker att det är inget bra. Det är ju amerikansk kultur det där. Ja, inte vidare. Det vet inte mycket egentligen, men de vill väl sälja och få in pengar helt enkelt. Ja, de tjänar ganska mycket pengar på det där filmen. Ja, det är enormt med tröjmotiv måste man säga, verkligen.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 som har förstört fönster ute på en skola så skjutsar polisen hem dem liksom men det blir ju ingenting, de är ju bara 12 år de är, inte, de är inte straffmyndiga helt enkelt det händer ingenting med dem mm. ja det är högt dessutom får man ju till 1000 kronor per dag även om man är vuxen får man stjäla 900 eller varor till ett värde av 900 varje dag utan att, <coughs> att åtala vi kommer lämna Stockholms närålder klockan 18.30 här om några minuter strax nu och vi finns på sverigekanalen.tk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 Det var en sån här vikingarockgrupp, helt enkelt, som alltså framtida där. Någon sån här, ja, lite punkgrupp, -punk eller vad kan det vara? Enhärjarna skulle ju vara där faktiskt. Jag tycker inte enhärjarna är en speciellt bra grupp, de har inte gjort så mycket bra låtar.